Mircea Eliade Istoria ideilor și credințelor religioase Continuare Agilii, preotul zeilor, foc, sacrificiu, lumină, inteligență Rolul cultual al focului domestic era important încă în epoca indo-europeană. E vorba desigur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 El este crainic între cer și pământ și prin el ofrandele ajung până la zei. Dar Agni este mai ales arhetipul preotului. E numit sacrificator sau capelan, de aceea imnurile care îi sunt închinate se găsesc la începutul Rigvedei. Primul limb se deschide cu această strofă. El cânt pe Agni, capelanul, zeul sacrificiului, preotul, închinatorul ofrandelor,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 El este invocat cu deplină încredere. Du-te, Agni, spre Verșuc, pe drumul cel bun, cruțăne de greșeala care ne rătăcește, cruțăne de boli. Apără-ne mereu, Agni, cu neobosită spază. Nu ne părăsi în mânia acelui viclean, distrugător, mincinos, nu ne lăsa nenorocului. Citat după traducerea lui Jean Varen, Deși este omniprezent în viața religioasă, căci focul sacrificial joacă un rol considerabil, Agni nu dispune de o mitologie apreciabilă. Printre rarele mituri care îl privesc direct, cel mai celebru este a lui Matarizvan, cel care a adus focul din cer. Pe plan cosmologic, rolul său este aparent confuz, dar important. Pe de o parte, el este numit embrionul apelor și este evocat țâșnind din matricea apelor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 căldură culoarea aurului, căci îi se atribuie un corp de aur, puteri spermatice și creatoare, în speculațiile cosmogonice elaborate în jurul lui Hirani Garba și Prajapati. Imnurile subliniază facultățile spirituale ale lui Agni. El este un si, înzestrat cu o mare înțelegere și previziune,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 Soma apare ca fiind al treilea zeu din Panteonul Vedic. În Rigveda, o carte întreagă, a noua, este dedicată lui Soma Pavamana, Soma pe care de-a se limpezi. Mai mult chiar decât în cazul lui Agni, este greu să desparți realitatea rituală, planta și băutura de zeul purtând același nume. Miturile sunt negrijabile. Cel mai important dintre ele relatează originea celestă a Somei. Un vultur zburând până la cer s-a năpustit cu o la gândului și a intrat în fortăreața de bronz. Pasărea își facă planta și o aduce pe pământ. Dar Soma este socotită a fi crescând pe munți, ceea ce nu constituie o contradicție decât în aparență, căci piscurile aparțin lumii transcendentale. Ele sunt asimilate cerului. De altfel, alte texte precizează că Soma crește în buricul pământului pe munți, adică în centrul lumii acolo unde cerul poate comunica cu pământul. Soma nu dispune decât de atributele obișnuite ce li se conferă zeilor în general. El este clarvăzător, inteligent, înțelept, victorios, generos, etc. El este proclamat prietenul și ocrotitorul altor zei. În primul rând, el este prietenul lui Indra. El este numit regele Soma, fără îndoiară datorită importanței sale rituale, Identificarea sa cu luna, necunoscută în Avesta, nu este limpede atestată decât în epoca postvedică. Numeroase detalii legate de descuirea plantei sunt descrise atât în termeni cosmici cât și biologici. Zgomotul surd, produs de piatra inferioară a râșniței, este asimilat tunetului. Lâna filtrului reprezintă norii. Sucul este ploaia care face să crească vegetația, etc. Zdrobitul plantei este identificat cu împreunarea sexuală, dar toate aceste simboluri ale fertilității biocosmice depind în ultimă instanță de valoarea mistică a somei. Textele insistă asupra ceremoniilor care preced și acompaniază procurarea plantei și mai ales prepararea băuturii. După Rigveda sacrificiul somei era cel mai popular. Inima și centrul sacrificiului, gonda. Oricare ar fi fost planta folosită în primele secole de către indoarieni, este sigur că mai târziu ea a fost înlocuită de alte specii botanice. Soma Haoma este formula indoiraniană a băuturii nemorții. După toate probabilitățile, ea s-a substituit băuturii indo-europene hidromelul. Toate virtuțile somei sunt solidare cu experiența extatică provocată de absorbția ei. Am băut Soma, citim într-un im celebru, am devenit nemuritori, am ajuns la lumină, i-am aflat pe zei. Cu ce ne poate tulbura acum în pietatea sau bat jocura celui muritor, o, nemuritorule? Soma este rugată să prelungească timpul vieții noastre, deoarece ea este pasnicul trupului nostru și slăbiciunea, borile au fost puse pe fugă, după traducerea lui El Renu. Soma deșteaptă gândirea, reînsuflețește inima și curajul războinicului, sporește vigoarea sexuală, vindecă bolile. Băută de preoți și de zei la oaltă, Soma apropie cerul de pământ, întărește și prelungește viața, garantează fecunditatea, într-adevăr, experiența extatică revelează în același timp plenitudinea vitală, sensul unei libertăți nelimitate, posesia unor forțe fizice și spirituale avea de aici, sentimentul comuniunii cu zeii, ba chiar și a apartenenței la lumea divină, certitudinea nemorții, adică înainte de orice, a unei vieți plenare prelungite la nesfârșit. Cine e cel ce vorbește în faimosul in 10? Zeul sau extaziatul care băuse băutura sfântă? Cele cinci seminții umane nu mi s-au părut demne de vreo atenție, nu văusem oare soma? Personajul își enumera faptele. Am stăpânit cu statura mea cerul, am dominat largul pământ. Voi izbi acest pământ cu lovituri teribile. Am proiectat o aripă a mea pe cer, cealaltă aici, în lumea aceasta. Sunt mare, sunt mare, m-am înălțat până la nori. Nu am băut eu oare soma? Traducerea lui Renu. Nu le vom opri asupra succedaneelor și înlocuitorilor plantei originare din cult. Important este rolul pe care îl au experiențele somice în gândirea indiană. E foarte posibil ca asemenea experiențe să fi fost apanajul exclusiv al preoților și al unui anumit număr de sacrifianți. Dar ele au avut o rezonanță considerabilă grație imnurilor care le exaltau, grație mai ales interpretărilor pe care aceste imnuri le-au suscitat. Revelarea unei existențe plenare și beatifice în comuniune cu zei a continuat să obsedeze spiritualitatea indiană multă vreme după dispariția băuturii originare. S-a căutat deci să se atingă o astfel de existență prin alte mijloace. Asceza ori excesele ori giastice, meditația, tehnicele yoga, devoțiunea mistică. După cum vom vedea, India arhaica a cunoscut mai multe tipuri de extatici, în plus, Căutarea libertății absolute a prilejuit o întreagă serie de metode și de filosofemă care în cele din urmă au avut ca rezultat perspective noi, nebănuite în epoca vedică. În toate aceste dezvoltări ulterioare, zeul Soma a jucat un rol mai degrabă șters. Principiul cosmologic și sacrificial pe care îl semnifică zeul au sfârșit prin a capta atenția teologilor și a metafizicienilor. Cei doi mari zei din epoca Vedică, Rudra Siva și Vișnu. Textele Vedice mai invocă și alte divinități. Majoritatea își vor pierde treptat importanța și vor sfârși prin afiguitate, în timp ce unele vor câștiga ulterior o poziție neîntrecută. Printre primele vom aminti zei Taurorii Ușas, Fica Cerului, Giauz, Vayu, Zeul Vântului și Omologii Lui adierea și sufletul cosmic, Parjania, zeul furtunii și al anotimpului ploios, Suria și Savitr, divinități solare, Pușan, vechi zeu pastoral, dar pe care de dispariție, aproape nu are cult, păzitor al drumurilor și călăuzitorul morților, care a fost comparat cu Hermes, Gemenii Agvin sau Nasatia, fii a lui Diaus, eroi a numeroase mituri și legende, care le-au asigurat un loc preponderent în literatura posterioară. Maruții, fiul lui Rudra, ceată de tineri, Maria, pe care Stig Wickander i-a interpretat ca modelul mitic al unei asociații de bărbați de tip indo-european. A doua categorie este reprezentată de Rudra, Siva și Vishnu. Ei ocupă un loc modest în textele vedice, dar în epoca clasică ei devin mari zei, în Rigveda, Vișnu apare ca o zeitate binevoitoare față de oameni, prieteni și aliat al lui Indra, care îl ajută în lupta sa împotriva lui Utra, lărgind în urmă spațiul dintre cer și pământ. El a traversat spațiul în trei pași, atingând la capătul celui de-al treilea, sălașul zeilor. Acest mit inspiră și justifică un ritm în Brahmanas. Vișnu este identificat sacrificiului, și sacrificatorul, imitând ritualic cei trei pași ai săi, este asimilat cu zeul și atinge cerul. nu pare să simbolizeze simultan întinderea spațială nesfârșită, care face posibilă organizarea cosmosului, energia benefică și atotputernică proslăvind viața și axa cosmică sprijinind lumea. Rigveda precizează că el sprijină partea superioară a universului, Textele Brahmana insistă asupra relațiilor sale cu Prajapati, atestate încă din epoca Vedică. Dar avea mai târziu, în Upanishadele din a doua categorie, Vișnu este exaltat ca un zeu suprem de structură monoteistă. Vom insista mai departe asupra acestui proces, specific de altfel creativității religioase indiene. Morfologic, Rudra reprezintă o divinitate de tip contrar, el nu are tovarăși printre zei, nu iubește pe oameni, pe care îi terorizează prin furia sa demonică și îi doboare cu bol și calamități. Rudra poartă părul împletit, culoarea sa este brun închis. Pântecul lui e negru și spatele roșu. E înarmat cu arc și săgeți, e îmbrăcat în piei de animale și bântuie prin munți, domeniul său preferat. E asociat cu numeroase făpturi demonice. Literatura pozvedică accentuează și mai mult caracterul malefic al zeului. Rudra locuiește în păduri și jungle. El e numit domnul fiarelor sălbatice și îi ocrotește pe cei ce stau departe de societatea ariană. În timp ce zeii locuiesc la răsărit, Rudra se la nord. El e exclus de la sacrificiul Soma și primește doar ofrande alimentare care sunt azvârlite pe pământ sau resturi de oblațiuni și ofrande sacrificiale vădămate. Epitetele se îngrămădesc. E numit Siva, Grațiosul, Hara, Distrugătorul, Samkara, Salvatorul, Mahadeva, Marele Zeu. Potrivit Vedelor și Brahmanelor, Rudra Siva este o epifanie a puterilor demonice, ori cel puțin ambivalente. Populând spațiile sălbatice și pustii, el simbolizează tot ce este haotic, periculos, imprevizibil, Inspiră teamă, dar misterioasa magie poate fi îndreptată în scopuri benefice. El este vraciul vracilor. S-a discutat mult despre originea și structura originară a lui Rudra Siva, considerat de unii drept zeu al morții, dar și al fertilității, încărcat de elemente anariene, lomel, divinitatea misterioasei clase a așteților vratia. Etapele transformării lui Rudra Siva Vedic în Zeul Suprem, așa cum ne e înfățișat în Svetajvatara Upanișad, ne scapă. Pare sigur că în decursul timpului Rudra Siva a asimilat, ca și mulți alți zei, numeroase elemente de religiozitate populară, ariană ori neariană. Dar, pe de altă parte, ar fi imprudent să credem că textele Vedice ne-au transmis structura primară a lui Rudra Siva, Trebuie să nu uităm niciodată că imnurile felice și tratadele brahmanice au fost compuse pentru o elită, aristocrația și preuții, și că o parte considerabilă a vieții religioase a societății ariene era riguros ignorată. Totuși, promovarea lui Siva la rangul de zeu suprem al hinduismului nu poate fi explicată din originea sa, ea fiind anariană ori populară. E vorba de o creație, căreia îi vom judeca originalitatea analizând dialectica religioasă indiană așa cum apare ea în reinterpretarea și revalorizarea continuă a miturilor, a riturilor și a formelor divine. Capitolul 9. India înainte de Gautama Buddha de la sacrificiul cosmic la suprema identitate Atman Brahman morfologia ritualurilor vedice. Cultul vedic nu cunoștea sanctuarul. Riturile se efectuau fie în casa sacrificantului, fie într-un teren învecinat acoperit cu iarbă, pe care se instalau trei focuri. Ofrande erau laptele, untul, cerealele și prășiturile. Se mai sacrificau capra, vaca, taurul, berbecul și calul. Dar odată cu epoca Rig Vedei, Soma era considerată sacrificiul cel mai important. Riturile se pot clasa în două categorii, domestice și solemne. Primele îndeplinite de stăpânul casei sunt justificate prin tradiție. Din potrivă, riturile solemne sunt efectuate în general de către oficianți. Autoritatea lor se întemeiază pe revelația directă a adevărului veșnic. Printre ritualurile particulare, în afară de întreținerea focului domestic și de sărbătorile de agricole, cele mai importante sunt tainele sau consacrările legate de zămislia și nașterea copiilor, prezentarea tânărului copil învățătorului său brahman, căsătoria și funerariile. E vorba de ceremonii destul de simple, oblațiuni și ofrande vegetale și, în ce privește sacramentele, gesturi rituale însoțite de formule murmurate de către săpânul casei, Dintre toate sacramentele, Upanayana este, desigur, cel mai important. Acest rit constituie echivalentul inițierilor de pubertate specifice societăților arhaice. Adarva Veda, unde Upanayana este atestată pentru prima dată, afirmă că preceptorul îl transformă pe băiat într-un embrion și îl păstrează trei nopți în pântecul său. Satapata Brahmana aduce precizările următoare. Receptorul concepe fătul când își pune mâna pe umărul copilului și, a treia zi, acesta renaște ca Brahman. Atar Vaveda îl numește pe cel ce a trecut prin Upanayana de două ori născut. Aici apare pentru prima oară acest termen și îl consideră menit unei soarte excepționale. A doua naștere este evident de ordin spiritual și textele ulterioare insistă asupra acestui punct capital. Potrivit legilor lui Manu, cel ce comunică novicea lui cuvântul vedei, adică Brahmanul, trebuie considerat tată și mamă. Între părintele natural și învățătorul lui Brahman, tatăl veritabil este acesta din urmă. Adevărata naștere, altfel zis nașterea într-o nemurire, este dată de formula Savitr. De-a lungul întregii perioade de învățătură pe lângă preceptor, elevul trebuie să urmeze anumite reguli să cerșească hrană pentru stăpânul său și pentru el însuși, să urmeze regula castității, etc. Riturile solemne constituie sisteme liturgice de o mare și totuși monotonă complexitate. Descrierea detaliată a unui singur sistem ar necesita mai multe sute de pagini. Ar fi zadarnic să încercăm a rezuma toate sacrificiile Srauta. Cel mai simplu, Agni Horta, ofranda pentru foc, are loc în zori și în amurg și constând într-o ofrandă de lapte dată lui Agni. Mai există și rituri în legătură cu ritmurile cosmice, sacrificiile zise de ploaie și de lună nouă, ceremonii legate de anotimpuri și rituri ale primelor produse de recoltă. Dar sacrificiile esențiale specifice cultului Vedic sunt cele legate de Soma. Agnistoma, lauda lui Agni, care se îndeplinește odată pe an, primăvara, Constă pe lângă operațiile preliminare în trei zile de omagii. Dintre operațiile preliminare, cea mai importantă este dâlxa, ce are drept rezultat o sanctificare a sacrificantului care este născut din nou. Vom aprecia mai târziu semnificația acestui ritual inițiatic. Soma este strobită dimineață, la prânz și seara. La tescuitul de la miezul zilei sunt distribuite onorarii, 7, 21, 60 și 1000 de vaci, câteodată toate bunurile sacrifiantului. Toți zeii sunt invitați și iau parte la sărbătoare, la început pe rând, apoi împreună. Sunt cunoscute și alte sacrificii Soma. Unele nu depășesc o zi, altele durează cel puțin 12 zile, deseori un an și teoretic 12 ani. În plus, există sisteme rituale care au fost asociate slujbelor Soma, de exemplu, Mahavrata, Marea Datină, care comportă muzică, dansuri, gesturi dramatice, dialoguri și scene obscene. Unul dintre preoți se dă într-un leagăn, are loc o unire sexuale, etc. Vajapeia, băutura victoriei, ține de la 17 zile până la un an și presupune un întreg scenariu miticoritual. cursă de cai în hămați la 17 care, aștensiunea soarelui efectuată de către sacrifiant și soția sa, care escaladează ceremonial stâlpul sacru, etc. Ritualul instalării noului rege a fost și el încorporat în sistemul sacrificial somic. În acest caz întâlnim episoade foarte dinamice, simulacrul unei razii întreprinse de rege împotriva unei turme de vaci, regele joacă zarul cu unul din preoți și câștigă, etc. Dar esențialmente ritualul vizează renașterea mistică a suveranului, un alt sistem ceremonial a fost asociat însă facultativ sacrificiului Soma. E vorba de Agnicaiana, stipuirea cărămisilor pentru altarul focului. Textele precizează că pe vremuri erau jertfite cinci victime, între care și un bărbat. Capetele lor erau încastrate apoi în primul rând pe cărămizi. Preliminariile dura un an. Altarul ridicat din 10.800 de cărămizi zidite pe cinci rânduri avea uneori forma unei păsări, simbola la ascensiunii mistice a sacrifiantului la cer. Ritul Agnikayana a dat loc la speculații cosmogonice care au fost decisive pentru gândirea indiană. Sacrificarea unui bărbat repeta autosacrificiul lui Prajapati, iar construcția altarului simboliza crearea universului. Sacrificiile supreme, meda și purușameda. Cel mai important și cel mai celebru ritual vedic este sacrificiul calului, Azvameda. El nu putea fi îndeplinit decât de către un rege victorios, care câștigat totodată demnitatea de suveran universal. Dar roadele sacrificiului iradiau asupra întregii țări. Într-adevăr, Azvameda e considerată purificatoare și aducătoare de belșug și prosperitate în întregul regat. Ceremoniile preliminare se întind pe parcursul unui an. Din mâncare, arbăsarul este lăsat în libertate împreună cu alți o sută de cai. 400 de tineri veghează asupra lui ca să nu se atingă de vreo apă. Ritualul zis durează trei zile. În ziua a doua, după anumite ceremonii speciale, arbăsarul e lăsat să privească iepele, el e înhămat la un car și prințul îl mână la un helește, etc. Se jerfesc numeroase animale domestice, în cele din urmă, armăsarul, care îl încarnează de aici înainte pe Prajapati, gata să se șerfească, este sugrumat. Cele patru regine, fiecare întăvărășită de o sută de slujnice, ocolesc cadavrul, și soția principală se întinde alături de cal. Peste ei, o umanție și femeia simulează împreunarea sexuală. În tot acest timp, preuții și femeile fac schimb de cuvinte obscene. Când regina se scoală, calul și celelalte victime sunt tăiați în bucăți. A treia zi cuprinde alte ritualuri și în cele din urmă se împart onorariile la preoți. Pe deasupra, aceștia primesc în dar pe cele patru regine și slujnicele lor. Sacrificiul calului este cu siguranță de origine indo-europeană. Urme ale sale se găsesc la germani, iranieni, greci, latini, armeni, masageți, dalmați dar numai în India acest scenariu mitico-ritual a câștigat un loc atât de considerabil în viața religioasă și în speculația teologică. E posibil ca Aspameda să fi fost la origine o sărbătoare de primăvară, mai exact un rit celebrat cu ocazia anului nou. Structura sa comportă elemente cosmogonice. Pe de o parte, calul este identificat cu cosmosul, Prajapati și sacrificiul său simbolizează, adică reproduce, actul creației.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 Sacrificiul este menit să regenereze între cosmosul, să restabilească în desăvârșirea lor exemplară toate clasele sociale și toate vocațiile. Calul reprezentant al puterii regale, identificat totodată cu Yama, Aditya, Soarele și Soma, adică cu zeii suverani, e întrucâtva un substitut al regelui. Atunci când se analizează un scenariu paralel, Purusameda trebuie ținut seama de astfel de procedee de asimilare și substituire. Într-adevăr, sacrificiul bărbatului urmează îndeaproape ritmul Azvameda. Pe lângă victime animale, se sacrifica un brahman sau un xactria, cumpărat cu prețul a 1000 de vaci și 100 de cai. Și el era lăsat liber o vreme de munan și odată jertfit, regina se culca alături de cadavrul lui. Ritualul purusameda era socotit a avea puteri și mai mari. Prin el se putea atinge tot ce nu putea fi obținut prin Asfamedha. Savanții s-au întrebat dacă un asemenea sacrificiu s-a practicat vreodată. meda este descris în mai multe Sarata sutra, dar numai Sankayana și Vaidana prescriu omorârea victimei în alte tratate liturgice. Bărbatul este eliberat în ultima clipă și în locul său se sacrifică un animal. E semnificativ că în timpul ritualului Purusa Meda se recită cunoscutul imn cosmogonic Purușa Supta. Identificarea victimei cu Purușa Prajapati duce la identificarea sacrificantului cu Prajapati. S-a putut demonstra că scenariul mitico-ritual Purusameda Medha își află o surprinzătoare paralelă în tradiția germanică. Rănit de lance și atârnate de arborele lumii, timp de nouă nopți, otim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 Această paralelă indo-europeană face plauzibilă ipoteza că Purusameda se săvârșea efectiv. Dar în India, unde practica și teoria sacrificiului au fost continuu reinterpretate, aducerea de jertfe umane a sfârșit prin a ilustra o metafizică de tip soteriologic. Structura inițiatică a ritualurilor, consacrarea, ungerea regelui. Pentru a înțelege mai bine acest proces, e important să clarificăm premisele inițiatice ale ritualurilor Srauta. O inițiere implică moartea și renașterea novicelui, adică nașterea sa către un modă de existență superior. Se obține moartea rituală printr-o șerfire sau printr-un regresus ad uterum simbolice. Echivalența acestor două metode implică asimilarea morții sacrificiale cu o procreație. După cum proclamă satapata brahmana, omul se naște de trei ori. Prima oară când îl nasc blinții săi, a doua oară când sacrifică, a treia oară când moare și este incinerat și, prin aceasta, intră din nou în existență. În realitate este vorba de o multitudine de morți, căci orice om născut a doua oară practică în timpul vieții un anumit număr de sacrificii srauta. Consacrarea, dâlxă, Constituie condiția preliminară indispensabilă oricărui sacrificiu somic, dar se practică și în alte ocazii. Reamintim că sacrifiantul pe care de a primi dâlxă este deja de două ori născut, grație Upanayanei când a suferit un regresus ad uterum inițiatic. Ori aceeași căutare condiției embrionare are loc în consacrarea de tip dâlxă? Într-adevăr, preoții îl transformă în embrion pe cel căruia îi dau dâlxă. Ei îl stropesc cu apă, apa este sperma, îl fac să intre într-un șopron special, șopronul este uterul din care vine dârsă, îl acoperă cu haina, haina este amniosul, membrana fătului. El ține pumnii strânși, într-adevăr, embrionul ține pumnii închiși în pântecul mamei, etc. Textele paralele subliniază caracterul embriologic și obstetric al răitului. Dârșita este sămânță, dârșita este făt, haina sa este corion, etc. Sensul acestui regresus ad uterum e mereu reamintit. Într-adevăr, omul e nenăscut, el se naște prin sacrificiu. Această nouă naștere de ordin mistic, care se repetă cu fiecare sacrificiu, face posibilă identificarea celui ce sacrifică cu zeii. Sacrifiantul e sortit cu adevărat să se nască în lumea celestă, cel ce e consacrat se apropie de zei și devine unul dintre ei. Același tratat afirmă că sacrifiantul care urmează să se nască a doua oară trebuie să urce spre cele patru direcții ale spațiului, să stăpânească universul. Dar dânsă este identificată totodată cu moartea. Când se consacră, el, cel ce sacrifică, moare a doua oară. După alte surse, dânsita este ofranda, căci cu adevărat victima este sacrifiantul însuși. Pe scurt, inițiatul este oblația oferită zeilor. Exemplul a fost dat de către zei. O Agni, sacrifică-ți propriul trup, sacrifică-te pe tine însuți sporindu-ți trupul. Căci prin sacrificiu, zei au oferit sacrificiul. O moarte rituală este deci condiția prealabilă pentru a ajunge în preajma zeilor și a obține totodată o existență desăvârșită în lumea aceasta. În epoca vedică, divinizarea, trecătoare de altfel, dobândită prin sacrificiu, nu implica nici de cum o devalorizare a vieții și a existenței umane. Din potrivă, prin atare ascensiuni rituale la cer, în preajma zeilor, sacrifiantul și, odată cu el, natura și întreaga societate, erau blagosloviți și regenerați. Am văzut ce rezultate se dobândeau ca urmare a sacrificiului a Svameda. Probabil că și în upsala păgână, scopul sacrificiilor umane îl constituia tot regenerarea cosmică și întărirea puterii regale. Dar aceasta se obținea prin rituri care, vizând o repetiție a creației, comportau în același timp moartea, gestația embrionică și renașterea sacrifiantului. Consacrarea regelui indian, ritualul Rajasuya, presupune un scenariu analog. Ceremoniile centrale aveau loc în jur de anul nou. Ungerea era precedată de un an de dâlgsa și era de obicei succedată de un alt an de ceremonii de încheiere. Rajamia este, după toate probabilitățile, prescurtarea unui șir de ceremonii anuale menite să restaureze lumea. Regele avea rolul central, căci, ca și sacrificatorul, Srauta, el întruchipa într-o câtva cosmosul. Diferite faze ale ritului îndeplineau succesiv regresiunea viitorului rege la condiția embrionară, gestarea lui timp de un an și renașterea lui mistică și rolul de cosmocrator, identificat în egală măsură și cu Prajapati și cu cosmosul. Perioada embrionară a viitorului suveran corespundea unui proces de maturizare a Universului și, foarte probabil, era inițial în legătură cu maturarea recoltelor. A doua fază a ritualului desăvârșea formarea noului trup al suveranului, un corp simbolic obținut fie ca urmare a unirii mistice a regelui cu casta brahmanilor sau cu poporul, unire care îi permitea să se nască din matricea lor, fie ca urmare a împreunării apelor masculine și cu apele feminine sau a împreunării aurului, semnificând focul, cu apa. A treia fază consta dintr-o serie de rituri grație cărora regele câștiga suveranitatea asupra celor trei luni. Altfel spus, el încarna cosmosul și se instaura totodată ca un cosmocrator. Când suveranul ridică brațul, acest gest are o semnificație cosmogonică. El simbolizează înalțarea unui axis mundi. Când primește oncțiunea, regele rămâne în picioare pe tron cu brațele ridicate. El încarnează axa cosmică fixată în umbilicul terei, adică tronul centrul lumii, și atingând cerul. Stropirea întruchipează apele care coboară din cer de-a lungul lui Axis Mundi, reprezentat de rege, ca să fertilizeze pământul. Apoi, regele face câte un pas în toate cele patru direcții cardinale și urcă simbolic la Zenit. În urma acestor rituri, regele dobândește suveranitatea asupra celor patru direcții ale spațiului și asupra timpurilor. Altfel spus, el stăpânește tot universul spațiotemporal. S-a observat strânsa legătură dintre moarte și renașterea rituală, pe de o parte, cosmogonie și regenerarea lumii, pe de alta. Toate aceste idei sunt solidare cu miturile cosmogonice, pe care le vom discuta îndată. Aceste idei vor fi elaborate și articulate de către autorii brahmanelor din perspectiva care le era proprie, anume exaltarea nelimitată a sacrificiului. Cosmogonie și metafizică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 Esențialmente, patru tipuri de cosmogonii par să-i fi pasionat pe poeții și teologii vedici. Le putem nota cum urmează. 1. Creația prin fecundarea apelor originare 2. Creația prin sfârtecarea unui gigant primordial, Purusha; 3. Creația plecând de la unitate, totalitate, ființă și totodată neființă 4. Creația prin despărțirea cerului de pământ În celebrul Im din Rigveda, zeul înfățișat de embrionul de aur, plutește deasupra apelor. Cufundându-se în ele, el fecundează apele care îl zămislesc pe zeul focului, Agni. Atarva Vaveda identifică embrionul de aur cu stâlpul cosmic, Scamba. Rigveda pune în relație primul germene pe care l-au primit apele cu meșterul universal. Dar imaginea embrionului nu se acordă cu a acestui personaj divin, artizan prin excelență. În aceste exemple avem de-a face cu variantele unui mit originar, care prezenta embrionul de aur drept zeului creator, zburând deasupra apelor primordiale. A doua temă cosmogonică, reinterpretată radical dintr-o perspectivă ritualistă, se află într-un in, tot atât de celebru, purusascda. Uriașul primordial, Purușa, omul, este figurat și ca totalitate cosmică și ca ființă androgină. Într-adevăr, Purușa zămislește energia creatoare feminină, viraj, și apoi este născut de ea. Creația propriu-zisă este rezultatul unui sacrificiu cosmic. Zeii sacrifică omul. În corpul său tăiat în bucăți se nasc animalele, elementele liturgice, clasele sociale, pământul, cerul, zeii. Gura sa a devenit brahman.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 Mitul care și are paralelele în China, la vechii germani și în Mesopotamia, ilustrează o cosmogonie de tip arhaic, creația prin sacrificiul unei ființe divine antropomorfe. Purușa sucta a suscitat nenumărate speculații. Dar tot așa cum în societățile arhaice mitul slujește drept model exemplar al oricărei creații,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 nici neființa nu exista, nici ființa. Nu exista în timpul acela nici moarte, nici nemoarte, adică nici oameni, nici zei. Nu era decât principiul nediferențiat, unul, neutru. Unul respirai fără suflare, mișcat din sine însuși. Dincolo de aceasta nu mai exista nimic altceva. La început tenebrele ascundeau tenebrele, dar căldura, provocată de asceză, Tapas a dat naștere unului, potențial, embrionul, învăluit de vid, se poate citi înconjurat de apele primordiale. Din acest germene potențial se dezvoltă dorința și aceeași dorință a fost sămânța din tâi a conștiinței, aserțiune uimitoare care anticipează una din tezele principale ale gândirii filosofice indiene. Poeții prin reflexie au știut să descopere locul ființei în neființă. Sămunța din tâi a divizat apoi, în sus și jos, într-un principiu masculin și într-unul feminin. Dar creația secundară, adică creația fenomenală, rămâne o enigmă. Zeii s-au născut după, deci ei nu sunt autorii creației lumii. Poetul încheie prin interogație. Cel ce vechează asupra lumii, în cerul cel mai de sus, o știe numai el. Sau nu știe deloc. Imnul reprezintă punctul cel mai înalt atins de speculația vedică, axioma unei ființe supreme incognoștibile, unul, acesta, care transcede deopotrivă atât pe zei cât și creația, va fi dezvoltată în Upanishade și în anumite sisteme filozofice. Precumpărușa din Rigveda, unul precede universul și creează lumea din propria sa ființă prin emanație, fără a-și pierde prin această transcendență. Să reținem această idee capitală pentru speculația indiană ulterioară. Conștiința ca și universul sunt produsul dorinței procreatoare. Se recunoaște aici unul din germenii filozofiei, Samkhiya Yoga și a budismului. Cât privește a patra temă cosmogonică, despărțirea cerului de pământ sau disecția lui vâtra de către Indra, acest mit se înrudește cu Purushasukta, E vorba de diviziunea violentă a unei totalități în vederea creării sau reînnoirii lumii. Tema este arhaică și susceptibilă de surprinzătoare reinterpretări și aplicații. După cum am văzut, actul demiurgic al lui Indra, care fulgere și îl rupe în bucăți pe dragonul primordial, slujește drept model unor acțiuni atât de deosebite cum sunt unei case ori un duel oratoric. Să cităm în fine creația săvârșită de o ființă divină,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 cerul și pământul, sau au răsărit din masa acvatică originară, ori din neființă. În orice caz, ei au căpătat existență după crearea lumii. Un întârziu, relatează că zeii s-au născut din zeița Aditi, din ape și din pământ. Dar nu toți zeii erau nemuritori. Rigveda precizează că ei au primit acest dar de la Savitri sau de la Agni sau în Soma, Indra a dobândit nemurirea prin asceză, Tapas, și Atraveda declară că toți ceilalți zei au câștigat-o în același mod. După Brahmana, zei au ajuns nemuritori, săvârșind anumite sacrificii. Oamenii coboară tot din perechea primordială, cer-pământ. Strămoșul lor mitic este Manu, primul sacrifiant și primul om, fiul zeului, Vivasvat.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 a teoriei sacrificiului elaborată în textele Brahmana, între anii 1800 înainte de Hristos. Ca și purușa, el s-a dat pe sine însuși zeilor și s-a lăsat jertfit ca să creeze universul. După opera cosmogonică, Prajapati va cunoaște epuizarea letală. Așa cum îl prezintă Brahmanele, Prajapati pare să fie o creație a speculației savante, dar structura sa e arhaică. Acest domn al făpturilor se aseamănă cu marizei cosmici. El seamănă întrucâtva unului din Rigveda și lui Visakmaran, dar mai ales el îl prelungește pe purușa. De altfel, identitatea Purusha-Prajapati este atestată în texte. Purușa este Prajapati, Purușa este anul. La început, Prajapati era unitatea totalitate non-manifestată. Prezență pur spirituală. Dar dorința l-a îmboldit să se multiplice, să se reproducă. El s-a încălzit peste măsură prin asceză, tapas, literal, căldura ardentă, și a creat prin emanație. Se poate înțelege prin transpirație, ca în unele cosmogonii primitive, sau prin emisie seminală. El l-a creat la început pe Brahman, adică tripla știință, cele trei veda. Apoi, pornind de la cuvânt, a creat apele. Dorind să se reproducă prin intermediul apelor, el le-a impregnat. S-a dezvoltat un ou, din a cărui coajă s-a format pământul. Apoi au fost creați zeii ca să se populeze cerurile și asurii ca să se populeze pământul, etc. prajapati gândi. Într-adevăr, am creat un soț din mine însumi, anume anul. De aceea se zice, Prajapati este anul. gându sinele zeilor, el a creat un alt egal cu sine însuși, adică sacrificiul. De aceea, oamenii spun, sacrificiul este Prajapati. Se precizează în plus că părțile Parvam, corpului cosmic al lui Prajapati, sunt cele cinci anotimpuri ale anului și cele cinci rânduri de cărămizi din altarul focului. Această triplă identificare a lui Prajapati cu universul, timpul ciclic, anul și altarul focului constituie marea noutate a teoriei brahmanice a sacrificiului. Ea marchează declinul concepției care hrănea ritualul Vedic și pregătește descoperirile realizate de autorii Upanishadelor. Ideea fundamentală este că, dând naștere lumii prin încălziri și prin emisii repetate, Prajapati se consumă și sfârșește prin a se epuiza. Cei doi termeni cheie, tapas, ardoarea ascetică, și vis-riji, emisie împrăștiată, pot avea conotații sexuale indirecte sau subînțelese, căci asceza și sexualitatea sunt strâns legate în gândirea religioasă indiană. Mitul și imaginile sale traduc cosmogonia în termeni biologici. Datorită modului lor propriu de a fi, lumea și viața se epuizează prin chiar durata lor. Epuizarea lui Prajapati e exprimată în imagini pătrunzătoare. După ce Prajapati dăduse la iveală viețuitoarele, i s-au desfăcut încheieturile. Ori, Prajapati este desigur anul și încheieturile sale sunt cele două îmbinări ale zilei cu noaptea, adică Aurora și Amurgul, Luna Plină și Luna Nouă, precum și începuturile anotimpurilor. El nu putea sta în picioare cu încheieturile desfăcute. De aceea, zeii l-au vindecat prin ritualul Agnihorta, întărindu-i încheieturile Cu alte cuvinte, reconstituirea și rearticularea corpului cosmic al lui Prajapati se sfârșesc prin sacrificiu, adică înălțând un altar sacrificial pentru a celebra Agnikayana. Același text precizează că acest Prajapati, anul, este alcătuit din 720 de zile și nopți. De aceea altarul e făcut din 360 de pietre de îngrăditură și din 360 de cărămizi. Acest prașapati care a fost desmembrat este acum însuși altarul focului construit pe locul acesta. Reuții îl realcătuiesc pe prașapati, îl adună, zi din straturile de cărămizi care constituie altarul. Pe scurt, fiecare sacrificiu repetă actul primordial al creației și asigură continuitatea lumii pentru anul viitor. Acesta este sensul original al sacrificiului în Brahmana, a recrea cosmosul dezarticulat, epuizat prin timpul ciclic, anul. Prin sacrificiu, adică prin activitatea susținută a preoților, lumea este menținută vie, armonioasă și fertilă. Aceasta este o nouă aplicare a ideii arhaice reclamând repetarea anuală sau periodică a cosmogoniei. Faptul constituie totodată justificarea orgolului brahmanilor, convinși de importanța decisivă a riturilor. Căci soarele nu s-a ridicat dacă preotul, în zori, nu ar aduce ofranda focului. În brahmana zei verici sunt ignorați sau subordonați puterilor magice și creatoare ale sacrificiului. Se proclamă că, la început, zeii erau muritori. Ei au devenit divini și nemuritori prin intermediul sacrificiului. Prin urmare, totul se concentrează în forța misterioasă a ritului. Originea și esența zeilor, puterea sacră, știința, belșugul în lumea aceasta și nemoartea în lumea de dincolo. Dar sacrificiul trebuie să fie corect efectuat și cu credință. Cea mai mică îndoială cu privire la eficacitatea sa poate să aibă consecințe dezastruoase. Pentru a ilustra această doctrină rituală, care este în egală măsură o cosmogonie, o teogonie și o soteriologie, autorii brahmanelor multiplică miturile sau fragmentele de mituri, reinterpretându-le într-o nouă perspectivă sau construind altele noi, pornind de la o etimologie fantezistă, de la o aluzie erudită sau o enigmă. Eschatologie Identificarea cu Prajapati prin sacrificiu Cu toate acestea, o idee nouă își face loc foarte curând. Sacrificiul nu numai că îl restaurează pe Prajapati și asigură perpetuarea lumii, dar este totodată susceptibil de a crea o ființă spirituală și indestructibilă, persoana Atman. Sacrificiul nu are numai o intenție cosmogonică și o funcție escatologică ci face posibilă obținerea unui nou mod de existență. Zidind altarul focului, sacrificatorul se identifică cu Prajapati. Mai exact, Prajapati și sacrificatorul sunt identificați în ritualul însuși. Altarul este Prajapati și, în același timp, sacrifiantul devine acest altar. Prin forța magică a ritului, sacrifiantul își construiește un trup nou, se urcă la cer unde se naște a doua oară și obține nemurirea. Acest lucru înseamnă că după moarte el va reveni la viață și la nemoarte la o modalitate de a exista care transcede timpul. Ceea ce e important, și acesta este și scopul ritului, este de a deveni complet, integral și de a păstra această condiție după moarte. Real l pe Prajapati, sacrifiantul efectuează aceeași operație de integrare și de unificare asupra propriei persoane, altfel zis, el devine complet. La fel cum prin intermediul sacrificiului zeul își recuperează persoana, sacrificatorul își face sinele propriul său Atman. Construirea lui Atman seamănă într-o câtva cu reunificarea lui Prajapati împrăștiat și secătuit de opera cosmogonică. Totalitatea actelor rituale, când este desăvârșită și bine integrată, constituie persoana Atman. Acest lucru vrea să spună că prin activitatea rituală, funcțiile psihofiziologice ale sacrificatorului sunt strânse la oaltă și unificate. Suma lor constituie Atman. Grația acestui Atman al său, sacrificatorul devine nemuritor. Zeii înșiși și-au câștigat nemurirea prin sacrificiu, câștigând Brahman. Prin urmare, Brahman și Atman sunt implicit identificați încă din epoca Brahmanelor. Lucru confirmat de o altă serie de identificări. Prajapati, precum și altarul focului, sunt asimilații Rigvedei. Silabele Rig sunt identificate cu cărămizile altarului. Dar întrucât Brahman este el însuși asimilat celor 432.000 de silabe ale Rigvedei, rezultă că el e identificat în egală măsură cu Prajapati și, în cele din urmă, cu sacrifiantul, adică cu Admanul său. Dacă Prajapati, Brahman și Atman sunt identici, acest lucru se datorează faptului că amândoi sunt rezultatul aceleiași activități. Reconstrucția, unificarea. Deși materialele sunt diferite, de altarului pentru Prajapati, Brahman, funcțiile psihomentale pentru Atman, dar merită subliniat faptul că un mit cosmogonic constituie în cele din urmă modelul exemplar al construirii lui Atman. Variate tehnici yoghine aplică același principiu, concentrarea și unificarea pozițiilor corporale, a suflurilor, a activităților psihomentale. Descoperirea identității sinelui, (Atman) cu Brahman va fi neistovit exploatată și divers valorizată în Upanishade. Pentru moment să adăugăm că în Brahmana, Brahman desemnează procesul sacrificiului cosmic și, prin extensie, puterea misterioasă care ține universul. Dar deja din vede, Brahman a fost gândit și numit în mod expres nepieritorul, imuabilul temelia, principiul oricărei existențe. E semnificativ că în mai multe imnuri din Atar Veda, Brahman e identificat cu skamba, literal, sprijin, stâl, proptea. Altfel spus, Brahman este... Grundul care susține lumea, axa cosmică și temei ontologic totodată. În scamba, stă tot ce respiră, tot ce e posedat de spirit. Cel ce îl cunoaște pe Brahman înăuntrul omului, cunoaște ființa supremă. Și cel ce cunoaște ființa supremă, cunoaște samba. Sesizăm efortul de izolare a realității ultime. Brahman este recunoscut ca stâlva al Universului, suport, temerie, și termenul pratistă care exprimă toate aceste noțiuni e amplu folosit încă în texte de vedice. Brahmanul se identifică cu Brahman pentru că cunoaște structura și originea Universului, pentru că cunoaște cuvântul care exprimă toate acestea. Căci Văc, Logosul, poate transforma orice persoană în Brahman. Nașterea unui Brahman este încarnare eternă a Darmei. O categorie specială de texte Araniyaka, literar de pădure, ne permite să urmărim tranziția sistemului sacrificial, karma-kand, a brahmanelor către primatul cunoașterii metafizice proclamat de panișade. Araniyaka erau memorizate în taină, departe de orice așezare omenească, în pădure. Doctrina lor punea accentul asupra sinelui, temelia sacrificiului și nu asupra realității concrete a riturilor. După Araniaca, zeii sunt ascunși în om. Altfel spus, corelația macrocosmos-microcosmos, baza speculației vedice dezvăluie acum omologia dintre divinitățile cosmice și cele din corpul omenesc. Prin urmare, interiorizarea sacrificiului permite adresarea ofrandelor atât zeilor interiori cât și zeilor exteriori. Țărul ultim este unirea dintre diversele niveluri teocosmice și organele și funcțiile psihofiziologice ale omului. După numeroase omologări și identificări, se ajunge la concluzia că conștiința de sine este unul și același lucru cu soarele, echivalare în care va fi elaborată și articulată de către autorii Upanishadelor. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. De asemenea, puteți apăsa butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou. Puteți căuta acum cărțile și eseurile preferate prin lecturi online podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Eu sunt Alina, caza dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfăim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!